Të gjitha falënderimet, lartësimet, madhrimet janë vetëm për Allahun Subhanahue Teala, Zotin e botrave, Zotin tonë. Atë e falënderojmë për ai të falë, udhëzime, kërkojmë sallavat dhe selamet, për shëndetit më të mirë dhe më të beqata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, shoqëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ë, uh, të ndruaj vëllezër vetëm se po e përcelim do më dhal nga dal një të tretën e Ramazanit e lusim Allahun të këtë pranuar prej neve e pjesën e mbetur Allahut në eruan vullnetin, takatin, shëndetin që t'imbushim këto ditë të mvloja me vejprat e mira të pranuar atë zoti Jongele Gjelalu Pa ndë një parahyrën e do të vazhdojmë me njëherë atje ku kemi lanë në gjari në Jusufit Alei Salatës Selam të, të cilën gjari jemi duke përcel vetëm nga fjarë të zotit Subhanehu e Tjalla Kush është duke e përcjell me mushaf apo me uh, telefon. Sot me lein Allahu te bareke ve te ala do të vazhdojmë ngjarin nga ajeti i 30 ë uh, deri tek ajeti 34, iksajsure. 34 iksajsure. i kësaj sure. 34 i kësaj sure. Kur Zoti on te bareke ve te ala e përfundoi për shkrimin e, uh, e skenës së Ikës së Jusufit alayhis salatu sallam dhe asaj grua e ministrit e cila e dëshironte Yusufin alayhisalatu wassalam dhe perfundoi çështja deri tek fjala e ministrit burrit të saj se o Yusuf mbyllë këtë temp le ta mbyllim gjasë ne jemi familje mbretërore ne jemi familje e madhe ne jemi familje aristokrate ku ne domodin nuk band me nadal zani i zi ne jemi domodin të ndarshëm fisnike kështu më rad andaj le të mbyllet kjo çështje me kaçsh edhe i tha grujës vetë kërko faljeti për këtë vej për të sërnë e banë nga se këmisha qenë ka e grisur prej prapa dhe i tha gabimtarja paske qenë ti pra ti qenë kënë nga grumbulli e, gabimtarve mes këti ajetit vëzër edhe ajetit që vjen ajetit 38, 29, 38 nuk kemi kur farë përshkrimi se si është për hapë lajmi minë po minjarë është për hapë lajmi në qytet është për hapë lajmi në Egypt se gruaja e ministrit oj dashuruar në shërbtorin e vet në djalin e ri i cili i u bën hizmet atyre që e kanë gjetë, e kanë gjetë dhe e kanë blenë në, në treg. Andaj menjëherë pas këtij përshkrimi ka lanë Allahu u qelanë përhapin e lajmit, e që është e zakonshme se këtu po do të mohon përfshihet edhe shejtani, edhe xhinat ku e përhapin lajmin më të madhe. Sikur që njerëzit shpesh harr kur thojnë ka dalë lajmi prej nga umrrash e kështu me radh, gjithçka mirët vesh. Nga se nga jena në jetën e kësa i botën, jetën e e belajës Thodë Allahu gjellë gjelalu e audhu billahi min e shqaitan rrëgjim Wa qale niswëtun fil medinët i mraëtul azizi Tura vidu fataha an nëpsihi Qad shëghafaha hubben Inna lëna raha fi dhalalin mubin Thodë zotë i onë të barë kjovë tjala Thanë gratë e qytetit Dhe këtu kushan gratë e qytetit plotë ka ardhe disa shpjegime dhe disa tefsire se nuk janë kretë komplet gratë të qitetit në kuptimin të rëndom të atë prej, prej tëre por një shkale mesme e pasanikave që në raport me këtë gruje kanë qenë normal se më poshë se ajo mirë por nuk kanë qenë të klasës te për të ullë por kanë qenë një loj do më në grupe grave do më në të pasurat të të cilat ju ka interesu se kush është qa ideali që ka rritë gruje në minisit me bo për veti Andaj Allah u gjiluale e quen këtë Kurth të grave Me gjithse e kanë vendos në kalupin e nasihatit Kanë dënë marja E ka kap Turpi për këtë familje Për grujën e, e ministit Si mundët me e ba kët, këtë vepër me Me shërftorin e vetë Me gjithse e kanë bo kalupin e nasihatit Dhe këshilës Realisht kanë pas dëshir Me pa cili o qaj djali Që ja pas ka mor zemrën Kësa i grujën Por nuk është stres e ul çum, nga se stresën e ul mbretrit nuk e morën. Me ul, nga se do ta shohim ajo i Kafir dhe i Agostit edhe i ka, ju ka përgatitur kurth. Mirë po ju ka përgatitur kurthin në në pallat. Thot Allahu جل وعلا dhe than ngra të qytetit. Gruaja e Azizit. Kto Aziz e ka mbreti. Pra jo por jo mbreti kryesor, por kryeministri. Por gruaja e Njërit të maltum mbretit Grua ja njerit me pozit Tu rawi dufeteha Po e tund shërptorin e vet Po e josh shërptorin e vet Po munohet me eba për veti shërptorin e vet Thotë Allahu Gjilë Gjelalu Ja ka mor polhurën e fundit zemrës Kad shëgha fëha khubbe Zemrë ka disa pre shtresave të dashurijës Nga se dhe dhe zemrë është prej, gjërave më interesantë Shka ka kryu Allahu u gjiluala Nga se din me dash pak, din me dash pak ma shumë Din me dash edhe më tepër Din me dek për dikan Ekshtë të më rad Allahu u gjiluala në gjuhën e këtyre grave Qëfar kanë thonë këta? Këta kanë thonë Ja ka morë palëcën e zemrës Ja ka morë palëcën e, e zemrës In nële nëra hafi dole alim mubin Kanë thonë këta gra Qëfar fjale kanë thonë Dërsa kë thot thot Allahu, ata kanë thënë ne peshojm kët gruaj se ka da, ka ra degradim. E kau për rrugën. Pra u zhvezh nga moralin, nga fizikuria, nga bujaria, nga rruga e drejtë të cilën duhet me me ndjek në gruajë moralshme, sigurt që është gruaja e kryeministit. Ktu la zonë kemi disa prej prej msimit se duhet të nxjerrim. Ktu ka shumë rëndësi me pse do të mundohemi të çngjeshim njëra mbi njëra mbi tjetrin. Çilla veze është ë Dhe ajo e parë që ne e marrim nga kjo, ose shiko, ë uh, lajmi u përhap në qytet. Lajmi u përhap në në qytet. Pastaj kjo gruaj do t'i ftoje këta gra për me unë dua me justifiku veten se këqen e Jusufin, ona bara nuk i prejtë durt, ju keni mi prejtë durt. E kështu me radhë, këtë ajo vazhdon argumenton se njerëzit e sherrit, njerëzit e gjunait, njerëzit e pasurisë, njerëzit e zengillokit, njerëzit e medias, portaleve, sihrave, magjive, eksitumorat, ata e njohin se errin. Ani pse shfaqin qyse nuk pe din. Qyse e njerëmit këta lazer, kanë dhënë dietarët, prej nga prej nga këta gra th안 so mirë kjo punë. Pe ka ditën që nuk ka mirë kjo punë. Qish tan këto innalen raha fi dhalalin mubin. Kë pa ska u pudhën. Mirë vëzër, humbja e rrugës Termi, kuina ju, ju, ju tinglon juve Termi I Kuranit E ka hup rrugën Ka dal në dalalet Ka dal pipi rrugës drejt Qëfar termi o që ki? Që ki termo Islamit Që ki termo e Rrugës drejt pika, pe, pika pithojnë këta se e ka hup rrugën Bani me vëzër Kërejt që ta Që i akuzojnë muslimanet E akuzojnë islamit E akuzojnë një shka falin namazë që ka nuk pinë raki, që ka nuk bajnë zina i akuzojnë gratën dërshme që mbajnë bule sa, e kështë të mëratë që për të thonë janë shërë i shëshriës për të janë do mënë e keqa shëshriës të për në angulfatë i shëshriës ta dini se kretë e dinë se cële a vlerë e cële ashtë antivlerë këtë e dinë se më mlu o të aman, e mus bulu së të aman këtë e dinë se më falë namazë o rrugë e, e zotit e mos E kaë marrëna rezultata, po pikak këta pe thonë, do të thonë me cilën, me cilim parim këta dhan gruaja mbretit e kau rrugën? Sepse kreet ata që nuk janë fe, nuk janë islam, kanë parë, kanë komplote për fen Allahu xhelala, atë diç kanë sherrë. Ani psa ta dali më thonë, ata dalin më thonë se ju i keni fajet. Ata e din kush i ka fajet. Argument, sepse vëzhzer Allahu këtu po na zbulon nga bisedat e brënshme të pallatit mbretror. Ka e, ka e kish më njerëna? Supozojë kështu. A e dit ti tash në presidencë ë uh, domodin mart lar për shemb, uh, të amerikanëve çka bëhet muhabet. Po mend me daljen e marrëvesh. A e ditin britanisht kanë të vol tash mbreti me mbretreshën. Nuk mundesh me e dit. Nuk mundesh me e dit, edhe s'ka mundësi me e dit. Pse s'ka mundësi me e dit? Sepse për me mrin ti te gardhi minjard naolin ku i të shkuar. Te gardhi më shku. Jo çu të vesh gje tho dash tamkëshir. A të mamkëshir dhe as largojë. Po ti me provu me i të deraj o borit, po ajdi sa sikletit, ajdi sa, sa, sa sigurimi o shtë aty. Po ti parameno me i të deraj, po ati sigurimi i veçan të pasaj. Po parameno, te shpia me i, ka sigurimi të veçan. Po me mritit të dhoma e veçan, private e mbretit, duot, duot vite me të shku, mua afru, e me kalzu afci, e kësu me ratë, edhe amrina nuk mrin. Amrina nuk mrin. E këta një vëzër, Allah u gjiluala, me ilmin e ti në nëzirin a. Neve, këna çu do mrenë na çabovë. Adoz sot filmat janë një pjesë e kësajna, kur ilustrojn, kur kallzojn, domethënë demonstrojn. Çfarë kallzojn filma, çish jetohet mrenënda pallat. Se njerëzve dhezo ju intereson, a jë mrenëna çka janë dubovë. Se neve kur na dalin ato na dalin me tesha të vesh me tej shatmir, edhe thu ti se këta, këta kur kur të keçi nuk e vën. Allahu na tregon neve se ata mrenëna e njohin kush oj mirë e kush oj keçi ata jo i kushoj mirë kuçi e keçi edhe kur i shojnë të mirë edhe kur i shojnë musliman edhe kur i shojnë të devotshmit ata në brendinë e vet e din se çto janë më të mirë se na çto janë më të mirë se na allahu na ka treguar kuran se jehudit ka dhënë për pejgamberin sallallahu alejhi dhe muslimant se janë dalalet se janë dalalet atë kurin ngana ata pra amunë valla më nuk kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi kan shkuën i grupe e njerëzve i paganeve kan shku dhe jehudit Ju kanë dhe në këshyre, ju e kini pas të vratin me herot Në të që që ki kurani që e ka zbit O njësoj me të vratin, një vijë Tha nuk o një vijë So kjo në gabimo, nuk o kjo i pengamber Kjo në dalëlet, kjo në komplet dalëlet Në e në në uve Ta niti kure dë gjonë thuu Dë ashtë ta podinë të diska Allahu i përgjigje shka thot El edhina atejna humu l'kitabe ja arifunahu Kema ja arifune ebëna ahum O lakin në feriqa min hum Le jektumun el haqqa Ve hum ja'lemun Shikove zërë Allahue zëbron Ka dhalë musemarkët të tjallë për të gatshme Atyrë është ka jo kënë adhon të vratin Ata shumë mire din se t'i e pengamber Po pse ve po dhotë që i e në humbja Ajo është me tendenc Pse po dhotë që i e në dalalet Ajo me tendenc Dhe o Muhammed që është din se i e pengamber Që është e njef e vladin e vetë Në po njeri që e dhe Ka thon Ibrahim Ibn Kathiri me anxhjer njanit pe njerësve e vladin e vet, mesin e 100 200 fëmijve, vet shkon ngrumulla keni pa kur Danieli më mor thënë ne vet më hall. Nuk thot ka dal me se m hupi colli ke jemi, jo vet shkon ne mjatkuti. Pse? Po ja nje aj fri mja nje e ne per per ftyre. Kshu i audit e kan jof Muhamedesram. Po çfarë kan thon? Sopë nga marki, nuk e di. A ndonë të tëmsohemi kur ngontin lajme, kur ndonë për portal nga se jemi sprovu tash me këto portale. Kërdo në media, sulmojë gjamia, sulmojë të islami, sulmojë të ogja, sulmojë të shamia, sulmojë të dhe vësëmëria. Musga po menuqi, këto për nime ju kam përzije, këto për nime për një. Po... A ta e din se po u bo vler e miratuar shamia, gjamia, namazi, agjerimi, vlerat, ata e rëqish me të ashti tja i filmin. A qishme të ashti. Po une e i ka dofi A në dhe zë luft ashtë të qartë Mirë pa Allah u shpana thot A ta në brendit e nefseve të të tëre Dhe shpirtrave të të tëre të Se cilja rruga e drejt Ta e mësojnë a dhe zën nga Nga kjo në gja Andaj njërëzit e të keqës E dinë cilja e mështë Që në dhe zinë se zinaj e rrugë e ligë Se amoralitet e rrugë e ligë a nuk ka dikush në botë tani dhe zër, që nuk e di se njërzit ma, matë mirën që të data, janë muslimanat? A ka tash në moment në botë dhe zër, kategori, komunitet, maj mirë se sa muslimanat, që elan, bukën dhe hajen, dhe mardanit intime, dhe gjithë patër ligat, dhe shtojnë bëmirsijen, dhe falen natën dhe ditën, dhe indalin kitë të mundësit e shërri që ka është, a ka komunitet në botë matë mirë se që ki? A da ata e di në dhe zë Andaj dhe një urime, urime, agjerim të let Se e dinë se jujni matë mirë sena. se na Se s'ka në bo dhe zërë që e banë si ta dikush Valaj një ditë me agjerue Ata e disat madhe e banë Sot ka disa prej grupet kryshterve I, i kanë disa prej periudhëve kër agjerojnë E të fara agjerimi nuk hajnë disa co për mishin Ama këtë tjerat i I gëllëtisin fort Dhe zërë nga nuk pimi një pik uj As një jeti nuk e prishin dhe, dhe kjo. Andaj muslimani Normal du të mja ditë v A mos me thon, po nos tope po na shohin këta, oj janë këtu na shoh bicikletën. Pishiglede, jo çfarë tasën e diçti më i mirë. Wallaj ata e dinë që muslimani më i mirë. Edhe lakmojnë, edhe dojnë mundon si ti. Allahu ju zot dha atësh ka meritojnë ulzimin. Mir po nasi musliman Allahu Zot, nuk duhet muni inferior, kjo është atyre të cilët vazhdimi thon, kyri këta, kyri këta. Jo jo jo. Ju jo e dini. Ju jo e dini se në krye me Muhamedit Sallallahu Alejhi Sellem, dhe deri dhe muslimani më i dop janë më të mirë se sa krejt komunitete të tjera sekret komunitetet të tjera. E dytë, ëzër, çka mësojna nga kjo ngjarje, thodao u, çeloa, fan grat e qytetit. Ë, këtu ëzër ka nxjerrë dietar një një mësim shumë të madh, i cili është se ë uh, debatet, mezhliset e mohabetit e ë uh, fa e nuk i ston, a e pavë filanin, as e pavë. Çi kjo burimi ku e ka punarin, nëse ka mund si çeci. Kjo kjo e kjo burimin Të gratë Pse nuk thanë burër të qitetin Po thanë gratë të qitetin Sepse dhe zërë Muabeti masë majë madhi Ba të gratë Vë kale nisë vetën film e dine Gratë Pse gratë dhe zërë Gratë janë burimi muabeti Betë muabet bërë Ata muabet Andë dhe zërë Shiko Allahu Gjellu Ala Në trekon këtu Se muslimanve Burra dhe gratë Si takon burit mu murë me muabeti Nuk i ta konë burit më morë me Moabete. Kitë që i kënë gjari vëzër, princi, ministri, o munu me mshel, mshelë, mshelë. Ta ma, mu konë dhe juzë, s'ka ditë me, me shprej e gjeluzin e vetë, mirë për që ka thonë, mshelë edhe mbëllë e këtë mundë. Bile, bile ka ardhë në tefsirë, ku ta shona, se aje ka mshelë Jusuf i mbërkë. Aje dini pëse e ka mshelë? Aje dini pëse ka mshelë? Njëra prej tefsireve ka ardhë, sësë E u krimo me këtë Yusuf mlodhe s's'te mujt me na l veten çepeshtin burg veç lem rahat mue se ka mbara të tjera. A shikoj se si mënon burri? Burri mënon më me, mau aktivizoi diçka, më punu diçka. E jo për shembull, sikur sot që fatkesish higjiena, burrat merren me me m'ubete. Çka e duavshina tu fol? Sopë puna jota më folo do. Puna jota më me veprua, puna jota më angazhuar, nuk i takon burrit. Shikoj do, burrat e muslimanëve do. Zër nuk kanë vol pos me hadithe sigurisht ajo është transmetuar për për Imam Ahmedin për Imam Ahmedin ose kur kemi vol nuk ka pas asnjëri gjatë ditës që ka folë dhe natës ose ka kalzuar jet ose hadith apo dhe kur i kan thon shumë prej ulemave të muslimanëve na kalzo pak muhabetet e tua ka thon për të këtë punë ngraht o domëni muhabet çtu pa frena ku t'nisës a kemi pas dozë do t'aka punoj plot bjetë ardhme a kemi pas grah 20 grah folim për një herë mirë në veç Ti kurën dhom thua ej, na lun njanave të fole. Na burra smuna ashtu, njani më fol, tjetër më ngu. A ki pa ato, njana pikton çosh i fola sa i tjetrës. Ti thuk, çola kusha ti fol. Edi thua, jini tumorë, bashkë me kët rregull thot. A ti o çaj, a ti o zhurma, nuk ka problem. Çështu knasen ata. Çështu knasen ata. Çka tha Allahu jëluala, than gratë të qytetit. Se nuk than burrat, smirin me kët punata. Ata nuk minën me kët punata. E kush mirë dhe zër, është gruja Dhe nga këta duhet me e kuptuhe Dhe me e duku, me e paksu Së në heket A po, së në heket A këtë parë raport burë-gruje Edhe nivel, nivel lokal, vogël, t'izolum Burë dhe gruje, qëka përë dhe zër? 4 saatë folë gruja, 4 minuta burë 4 saatë ajo fullë A po, edhe në funë adi qëka thotë Ti së nëmë kuptonë muë Po që 4 ori të fullë Që 4 ori, burë me 4 minuta thoshire Po të kanëzoj shum Ajo folë dhe folë dhe folë dhe, dhe në fundë thot, s'ka ku shumë mërëvesh muhe. Po ja ti du të me të mërëvesh dikush se cid, që sa sahaci si të nalë të u folë, me gjithë ata dhe zërë, apet s'apet, dhe bona ata, në nëse, adete kanë me folë, adete kanë me, më uzbratë, mu për këtë arsi ju dhe zërë, Allahu nuk ka ba gruje për nga mërë. Se sënë rëja jo, sënë banë sao, shiko, këtë, këtë gras, kan sabër, këta grasë sënë kanë ba sabër, A thu ç'a si mirë koka ai mi amar, mini grujës ministrit zemrën. Kto vazo ket pledon, ç'ket, këto kur i kanë thon grujës ministrit si ndala le tije. Kto e kanë pas vetë akuzën sa për ajo tani e ket muhabetet na bera atje. Andaj Allahu i jave ka thujt kurf. Ai e di tetë ç'do të vjenë. Kurf e ka thujt. Andaj nga kjo ne mësojmë se muslimani duhet ta dim burrin që nukun përkat me foljun. Pengameri ja ja jom, ja jom ja salla selve sot Aisha radhiyallahu anha ia numronin fjalet ia numronin hallëzm banem me veten tone jo mjanimru dikujt tjetër jo mjanimru vetes tonë numroj fjalë sot çeshas ramazan eki dhe malet sot dikun vol 17 fjalë që nuk ekziston normal po s'veçoj pozumish hajde po shojmë ni mi 700 a mund të më e franu me me e franu vetën deri sa më thon sot elhamdulillah veç di llafe i kum thon A dhe vjen sa summer pak lawa, sa më shumë kontrolli kije. Por sheh, për shembull, ta zonën e njëri ka folë vesh dhe lawën dit. Thuqë ç'do dija valla, zbesoj që janë çar. I kum thon por shembull, di diçkaj, ë, uh, të hajrit apo është nuk të hajrit. Meza kur iki për shembull 1000 fial, 2000 fial. Cella, çella ta bësh herën tash. Ku me diçela, anadaj nuk duhet muslimani me rond tabiat grave. Apo, po edhe grat duhet me merre me to që tabiat me luftu tabiatin e vet. Apo, shikon ai zonë Se si ka bo Allah u gjela gratë pëngamber Se si ka bo Allah u gjela gratë pëngamber Mërjemja A.S. O është e vetë mja gruje Për të cilën është dyshu që jo pëngamber Nga disa për djetarët të muslimane Cile është shumë gabim Që ka parmen Shekhe Klusa Vëtemi Dhe në kajim e gjozgjie Dhe të tjerë për ulemave Se disa për djetarëve Kanë fanë Mërjemja është pëngamber Se djallu ka bo pëngamber Shekhe K E pa ra me shumë argumente që që përmendën se nuk e ka edhe fizikun e kësaj me radh, ka thënë nuk ka sa hapur. Nuk ka sa ban ajo. Tamam e kam marr lajmin me rrymja se o shtatzane, prej anës Allahu u jilwala, çfarë ka thënë? Ha ya laitani mitu qabl zalik. O ku ku për mua mjerra unë të kisha bdek me harrat. Asni pejgamber se ka thënë këtë. Asni pejgamber nuk e ka thënë këtë. E ditë Allahu Zot, gruaja nga Tabiatit e vërmëndë në rrugën e kaluar, nuk ka eford fizikisht. Kjo mos forcë fizike e bën me manovrushum, nuk e lejohet pejgamberit me manovru. Duhet të çart drejt me ta dhën fjalën. E tani, Allahu Zot, pse Allahu xhallaponai gjallë neve që ta? Po na gjallonai Allahu xhallame kallësuse, sa vlera e, e madhe pejgamberëve që na kanë nderuar Allahu xhëluala me më të mirin për tyrë Muhamedit Mustafajin alayhi salatu wassalam. Muhammed Mustafa an alayhis salam dhe përmendëm ligjratën e kaluar se pejgamberi Jonas alayhis salam i ka thënë i ka thënë gruazve ç'i thuje Bubaker le dal imam edhe çati ka manovruar i ka thënë ortakësve thuaj be ti babasono merr ozë ve mua para më çuki tabiati më bë aj pejgamber amun bë aj pejgamber në tabiati i cili çati ta ndronllafim një jaar çati ndronllafim ja smunut pejgamberi Jonas alayhis salam isë jidallah fial ç'e ka thënë gem i u është regjistruar i u është majt i e shkërkuhe domodin me me me me një mirë çka tha ja rasulullah e kështu me radhë atëz nga kjo mësojna se tabiati i burrave është qëçësia, orëziteti, o stabiliteti është paksimi i fjalëve. Është paksimi i fjalëve. Sikur që na sot për shembull na provu me këtë Facebook-in. Do të thotë njerëzin shkruajnë, shkruaj, shkruaj. Edhe thotë se do të kalzon diçka. Ku do? Nuk e ditim kallzohet. Wallahi nuk ka disa në mosh mosh për xhallarshku. Ose mora më nisan. E kam bërë një shpërë dietare se ilmi o zeçat, ilmi o pasunik, ilmi o pasunik çdo pasunik ka zeçat. Mirë, nëse është një njeri për shemb, për ditë për ditë thua sadaka. Çka çkon me dia? Çka çkon me dia? Nëse një njeri për shembu thu, çka për ditë për shpordhaka ka 100 euro në hallën e vet. Atë valla do një miliardër ola. Miliardat. Milioner ai për ditë kanë 100 euro e hap mallës vet. Mirë, valla kur është atin njëri në Facebook, non stop të kallzon ti çështë ofja, çështë ofja, çështë ofja, ti çka thua? Doni miliardar ka ilmi, pa nuk ka ashtu. Nëse nuk ka miliardër, edhe aty shpërnda parë për ditë. Çka i bje? Aty shpërnda fallc. A e kuptove këtë këtë lidhje? Do të thon, kur ti thu, ej, por do të bëj dikush po na le kan 100 euro te mahalla? Nëse të da bë për ditë, çka thot ti? Nuk ka bë e zakonshme se njëri kur i le dëniard, i le gjimojë ia bë zë çaudë 10 sekondë. Për, për ditë të mundon të Do, ndoshta për shemb mos i përgjinim tash të pasanimë ato botësh janë. Ambaj të vëmbet të timë të lani 100 euro. Emilë vëzë, kur e shohim na dikun për dita të kalzon. Ço shtufja, ço shtufja, ço shtufja. A nuk kos ti thirrur për ata? Këshilli ato letra të mirë se sian originala ato. Nuk janë originala ato parë. Nga se zeçati vëzën nuk jepot për, për ditë, jepon një ar vjet. Një an vjet. A ndonësh shiko ulëma të muslimanëve. U dash kemi lexuar 3-4 libra pa me të ka dhut tinë ders. Ju moti dush mëmled, ti dush mëmled me disa tepsira, me të kallzu një orë ligjrat. E nëse njëri fol 20 sahat, a një orë nuk lexon. Shikat u kallzuën në 20 sahat. U kallzua? Xhepura, dok, dokra, prralla. Kur cësot u kallzuar? A nëse do të shko, duon ieri ju me pas standard me të cilin e merr. Am qarr nga burimi i grave e çojan thashë thejmë te ata, a qarr nga burimi ciljo i burrave që i lej pastë ricelt. Pa dosh me me, me nënçmua asë rëm prej prej jinider. Kjo dha dhëza e gabon menjëtarët në këtë rregond kontekst. Gjithashtu dha dhëza, shikoni, këtu çfarë i ka thënë dha dhëza? Çfarë i ka thënë? Ka thënë imraatu al aziz. Ka thënë gruaja e princit. Sa ka bër më emrin. As nuk kanë dhënë për shembull ajo gruaja te pallati, pa ja kanë bër më emrin e burrit. Pse? Uh, Burri ne kit madh, ju jeni me pozitë. Këto dha dhëza çfarë kan thënë dhëtarët? Kan thënë njerëzit jan të dashuruar në komentimin e ngjallje të njerëzve të mbyllë. Njerëzit, a keni pa po shumëca njerëz? 19 një vjeta, një pal, apo sa po, sa janë që luajnë futboll. Sa i xhirin? Miliona i xhirin. Sa janë sa, sa top ajë, një top. Sa janë dik xhirin? Ni pes aktor luajnë 5 milionë i xhirin. Milion Pse? Çka u dosh me thonë kë? Çka fa kë? Shigoni më zor, njerëzit janë të agjifon po kur ka lojë kreatori, ceveria. Eksplo samanal, njerzit çka tha? Apo, me të kallzuti por shiron lajmë se, bërshimu, që njëri pastrus, oh, lojve, lajme, Ama, për shembull, çfarë jeni pastrus, o ka lojë vetë lajë do të sum i intereson mua kjo. Amë kur ti at për mbretin, kur ti at për perandorin, kur ti at për gruën e mbretit, jo jo, kallzom çka ka ndodhur. E kjo më zë çfarë çana ka zënë Allahu jeli wala. İmraatu al-azizi, ti je gruaja princesit më e vogël të pun, e kjo më zë nga kjo çka mësojna, njerzit janë të pasionum, janë të dashuruum. Zjarrisht, në në flakon votë mëdhe. Çka ato ndodha që mëran 18. Andaj zot kanë ndon dietarë se njerëzit janë domosdoshmë të lidh për lajmet e njerëzve të moshës. Për shembull zot. Si njerëz të moshës këqi, si njerëz të moshës mirë. Bota është angazhuar për shembull, një fjalë thot krijetari Tazana i nishtetit të madh, citojnë këto lajme të botës. Mirë, nëse e thot për shembull pjesëtiton dikush një lajm, apo na edhe nat Partë Joanatan, komën. Ama kur e zotaja Jeanalt, mbretëria, a njëtëshë Krishtana i madhi, këtë komentojmë pse? Ço so është i madh? Apo, e mirë vëzë, kështu ndodhe me të mirë. Shikoni Muhamedit sallallahu aleyhi dhe sallam. Muslimqani i madh, Muhamedit sallallahu aleyhi dhe sallam, nuk i diskutohat fjalat. Detajet. Kish një çështë, kishte dalë çështë, ishte martuar me këta, kishte quçtu, e Krishtani shikët fjalë, e ka thon kët hadith, e ka bërë kët luftë. Pse? Ço so i madh. Ando dhe zë njërzit janë të dashuruar në komente njërzit mloj Dvoglit kërkush nuk i komenton Dvoglit kërkush nuk i komenton Ando dhe zë shikoni islamin Por shka shumë i madh islami Osh kime, osh lartësie madhe Vash dhimisht isha islami, islami, islami, islami Pse nuk i, një erë nuk, nuk, nuk të bombardoj tije Facebooki dhe Twitteri dhe Instagrami dhe TikToki Por shumë për kështërizmi Rale një najlajme Rale një najlajme por shumë për jehudit Pse po nuk janë në havație. Në hava ku çonëzo? Oshi Islami. Në çillo. Andaj ti vazhdimi që çha, hoxha koment, xhamia koment, Islami koment, Kur'ani koment. Pse? Sepse kjo alarci, kjo alarci andaj shikosh ka thënë këta. Gruaja e Azizit, gruaja e mbretit, gruaja e princit, marrë i kopë e këto merat. Andaj kanë ndonë dietarët e vogla et mallit a e madhët e njerëzit. Dhe madhja e madhja e, Ma e të voglës është e vogël të njerëzit. Muhamendi tha lëzë. Gjona i Hoxhës ai gjona i vogël i Hoxhës janë e madhët e njerëzit. Gjona i madh i një muslimani thjesht është e vogël te njerëzit. Ni ni ni gje matli i thjesht, në njerë i thjesht, me piraki gjithditën, kur kush e bën mohabetin. Kur kush e bën mohabetin. Ni fjalmë i gabim Hoxhës a anetët. I needed, i needed at çka thave. Pse? Sepse sa më apozit çkie, çast më të detajli. Kjo vë zoros që pejgamberin ton sallallam ka dashur me godit, un palç në nderjën e tina, ka ndonë Aisha, ka bo zina. Pse, e gjuna në në palc, se, shikënë dhe zërë, në kone për nga më verit tonë, kanë bo zina, sahabë dhe sahabesh, muslimani madh, dhe muslimane madhë kanë radhën zina, dhe kanë morë gjikimin. Pse nuk thanë paganët, po qëfar feje be kjo që, u mitja, u ndalue, u vizinajen, apet po binita, s'ka kherpik saj feje. Po jo, ja, se si një muslimani thjeshtë, U kurë ka rënjuar ka mordën e imin u kurë mohëti. Pse ata nuk qyshën me i godit musliman të thjesht që merzoi islamin, çka efekt? Andaj ti nuk e sheh, a keni pasur po ndonjëherë lajme me xhiku doni rast të muslimanit thjesht? E kemi pasur një musliman që xhaxhetu të sill por shem doni event jo të hishëm, jo. Ja. Ama vazhdimisht kanë ekë përpara atë. Hoxha, hoxha, sepse ai është përfacusim pas pejgamberit alay musallahu selam. Adaj ata nuk e kishin gajle Arab Se për po ban zina o dikush pisa habeve Me mujtë mi janë gjitë Munafika thënë Gryjës vetë Gryjës pengamberit Salas ellim Edhe ma Vesh e thojna Po qëfar pengamberit Gryjën së kish kurkon Hasha vë kella Allahu zblitja jetë për mbrojtje A në vezër Sa ma e në alë pozita Qash ma sulmet janë të moja Sulmet janë ma Ma të moja Qka tha pengamberit jonë Salas ellim Tha E shet dune si belen Elëmb Belaja me ranë që ju benë këtë du një akujna janë, pengam bërë. Pas taj, ata mangat pengam bërë, mangat pengam bërë, mangat pengam bërë. Nuk ta qënë Allah i belajën, ja, këni pak, në zakonisht dollën disa keç kuptime, përshem u lezën njeri ka ndodhë për një samë kjo, o meriti pas ka ndodhë kjo, e bu bekrit kjo, vini rejlëzën, shumë për muslimane, fatke cish, ku lezën këta, thotë, po për mukanu në muslimane dhe mu du të me mrok se si kjo, ja, Të jaj të minu vetën me me o merë që i zotë me së provu, me së provat e o merët për me ka të që i muslimana? Jo, me vla Allah, i së provon të avonon rogën di mui. Shefit i thuvë, bëshkoj, kosh. Për, bunari, jo, në gëni herbe të vajnu rogën. Që ka që kina? Më së menoti që, e bubekër e sidiku, s'ka pas me hangër, në ashta une për më konë musliman, du të më... Jo, jo, në gabim e kije. Në gabim e kije. Në koni me Mahmedit, o së provu i U që të flasë dua ata. Çikujë mënën dikush. Gabim ajo. Ima Ahmed, I Muhamedit normal se ka çundur bashum se ta. Ama nuk ka thënë apo ju shku të ketë rrad. Ja, jorrit. Jo, ja, nuk ka thënë ashtu. Hasha veklla. Asnjë hap. Pse? Sepse nuk shprovoan krejt nisoj. Nuk shprovoan kë nisoj. Andaj nuk ka problem ti me lexuar provat e sahabeve. Provat e muslimanëve të parë. Po ti mos mund sa Allah ka më sprovu, veçtëse ishi ai. A nëse ishi ai po. A majë për në me minutë se ishi Abu Bekr, do Omer, do Osman, do Ali. Uh, do të janë në ështage, më, më no, shkoni ja në psikolog na 70 mos ani mu kthie por djitë no do kosh ajo zot ali kush e amar khatabe ozë po ja qazë vesh në radhë që kanë dalë sahabët te ngambëri sa çelë se taku tonë kanë jarse në taulna pak në taulna pak kadrin e vetës së shumë të lartë që na hip a nuk kena ças ozë sahabët që kanë mballëjë kanë or muhadjrit me dinë dhe ben sami ka po vllazë ka don ti vllavi ç ti t i, t i ti vllavi ç ti ja ri për sahabët zot i ka pas digra digra i ka dhan muhajerit ka dhan me gumun ka pa pejgam me tie vlla ka dhan po ka dhan shigo uni kam digra ensari ka dhan uni kam digra hen ndhom ten kshira cela po te beginisat kallxon çajë çka te beginisë ti unë e shkulurzoj merr atë mezi se aj se ka dit se çështos lejohet me vo slejo niri me thon çego i kam digra merr jo jo pa ai nuk e ka dit sa las kan zvit shpallja Ai kamë nuci mos i mbani për anë sa vllazën, edhe do të më josen atën, kam i dorë kredit. I tha, dhomat i kam çetot, ti më arçeton un çetot. Digroj kam. Nuk i tha kësherë. Më anash këtë ma plakun që e ka. Jo, hën ta çodet vegenisët. Po pse ta smunit me pa pos sahabiu? Pos sahabiu. Edhe çka i tha sahabiu? Fa jo jo majë Allah të dashë bereqet. Dhe Allah të dashë bereqet. Se ai është se nuk mundam të bëj sahabe. Ade Allahu ju jonis provoj ta njerëzit, sikur që kanë problem shumë dietar oo njerëz si si kuçë na po klenom, qe do na pa, Napoli la ia klenomia po, ya rasulullah taksh mi pa ya rasulullah. Unë do komo rrezik më e pa. Chas ndal qjo është vlerë më e pa, rreziku kon më e pa, se kur ta shipsh si besove drejt në xhanam shkon. Kto alo ki shanca. Alo ki shanca. Wallahi thon disa diktatorë. Me napasau në këtë zaman pejgamberi jon Sallallahu aleyhi ve sellem. Na meni aleks mi dorzu shkieve. Mar. S'u na më dorun. Lo ku na më doruave. A sahabët, sahabët e kanë gjetë fitin me oksigjen tan ta, mos ta rrokë pejgamberin sallallahu alajj. Cë lëndë ngren kryengsë. Kësoja e, e ka ditë që shpata nuk i ja ahuç, se arabt janë von shumë të ashpër në lufth, nuk i ja ahuç. E ka thënë kryeng ka thon, më shojë këtu. Vetëm pejgamberi jon sallallahu alajj tet i sigurt. A vizer kësht argumenton, se njerëz me pozitë, a vizer goditen më shumë. Njerëz me pozitë andaj ka thon pejgamberi jon sallallahu alajj toleroni njerëzit me pozitë toleroni njezë me pozita se sa ai nuk e ka si ti. Që ai keni pa fëmit, ku e kanë babën. Baba i shumë ka evladë ka gjallë në kët shtëpi. Siç cilë vënë me ankesat e veta. Siç cilë vënë me ankesat e veta. Valla, ai mëç më shka thot ti vëllezër, pe evladve. Do ka dalë me se ki baba, se, kële, se kitë neven ka dalë se kët neven çofla kë. A njezë me pas kujdetë zë zë, me pas kujdet. Jo me me ngarku ças bavat, ças bavat. Ki balli sa njerëz njëz, sigurisht që zakonisht na ndodh. Sigurisht që i ndodhi Abdulmelikun Muradit. Janisën qyteti me folë në kone Abdul Melik më mërvanit, ka qenë koha e tabinve, mas muawijes, fillun me thanë, e, zamani e bubekrit sa i miru kanë, omerit sa i miru kanë, othmanit, drejtësi, shëriat, ligj, i drejt, eksemarat. Sot s'ka qashtu, a ka poshë shëriat në të bakë. Edhe i mërini fjara krijetarit muslimane, hipin hudbe, tha pini do fjalune, se omeri ma mire o bubekri ma mirë. Tha, ka o dikush di dishonë të thaë, Se Ebu Bekri o kanë majdrejt dhe o meri majdrejt Tha mirë për po më së aronin një sen Se kur ka hipo Ebu Bekri në khudbe Po është e ka pas Ebu Hurejron Ebu Ubejdem në lëgjërrahin Khalid në lëvelidin Tha e une kur hipi që të tësë A i në ju Ebu Hurejra? Hështë pështë e një zë dhëtë Hoxha banë të drecijën e madhe Mekan Me kanë me Ebu Me kanë me Ebu A ju kujtove zë Covidi kër më shëllën gjamia Allah o A di në gjitha të telefonata, ho gjo qelle gjamiën. Kure qelle qe që mi gjamiën, jo më qelle, ho gjo se te u dhe posilu në to. Po ta shka do të jo, do me utalë me njerëna, do me utalë ti me gjamiënëna, ti po do me e talë dikana, po nuk i që ti nivelli me e talë dikana. A në shka dhapër me Lik Mirrani, tha une e di që e bubekre o konë ma i mirë. A ma e bubekre ka posë posë një ibu urejra. A po, a në kër i thanë Aliju, Aliu, e bubekre o të me... Ali, e, e, e, Ebu Bekri Omeri Othmani Kur ardhe Aliju u tollovit shteti kit U tollovit ki Ardhen dhe njerëzi i than O Ali, oprisi muslimane Samir be keme ato tre Shka u bo me tije Dhe me këtije tollovite Shka i tha Aliju A kanë shumë i meqë Tha jo nuk e kam tollovit unë E kini tollovit ju Qysh me tha anakin atollovit Tha pse ata Ebu Bekri se ka tollovit Tha se Ebu Bekri më ka posë gjemot muë E unë ju kam gjemot juve Unë jam nga qshitarri Bubekrit. Unë jam nga qshitarri Bubekrit. Andaj ka ka kon çasmirsha beshe. E kumkaralla vini mu tash mu boi parë, ju kam juve çe çe bën dot. Andaj thodi ban kaym el jozia. Allahu ja o çon njerzit, njerz me krijetar, gjat kallop çka i kanë shpirtat. Këçi të vëzë çka i shiptin natë që na kanë hip gjaf. Kto janë sireti i shpirtrave ton. E mbledh Allah këçi siretin e shpirtrave ton, thot çe çe ta ju i takon. Po shumë i këçki, po po detyje çaj. Të i e qaj, shëaj të menuti Panë menonë nësot me pasë në omarën vëllë khattabin A, kejtë e këshmi që u dorën e shkarkot Së më në nga me dërua ta Ove zara, ajtë vend të shpija, të kejtë që ketë regalë Shka e pasë këmë raftë me tesha, ku i kej morë me të këto? Shka jam be këto 70 lukë, i pasë këmë veç për pasullë 40 piruna për salatë Ku i e ba, i në vetit i be Shka jam be gjithë gjith këto gota këto ti kini erë me tar të shtëpij, çka thotë ti? Kush e ka bave këta pris? Kush e ka bave këta pris? E por çata zoti thotë, a be kupton na kanë dalën aty pris, se ti kimi raket çejfat më pas. Kjo vëzërimraatul azizi. Kta thonë çish begruja mbretit se osh me osh me raki njerëz me diskutuar për mbretrit, me diskutuar për të mdhalloj. Apo kjo -a, a, ajo që ka marrë ndërtarët në këtë në këtë kontekst. Pasi çka thonë vëzërim? Tha, than këta gra, po e provokon kjo shërptorin e vet pe provo concertonin vet, tabaje pormeti, ti amore në vësin. Apo edhe ja ka marrë zemrën Yusufi kësaj gruaje. Apo, dhe kjo është balalet, kjo është humbje. Kështu thon këta gra. E tani vëzërt çka ndjenën na piksala. Ibn Hazmi, rahimahullahu, ndjetari i madh i Spanjës. ë, kiu vëzërt orit në pallat. Çi Ibn Hazmi, ndjetari i madh i muslimanë, rahmetullahi alaihi zati pasmëshiruar. Dhe na takon në xhenet me ulemati ya ja rabbul alamin. Gjinie do qarrit në pallatet e zotë. Edhe thotim në hazmi un jam rrit me përqdhël, jam kon djal ministri, sigurisht që kjo ka qen grua ministri, ka qen djal ministri po i muslimanëve. Thotë më kon djal ministri. Un e thot ku mhangër me enët dhe lugët më shtrejta të, të, të botës, tatë zamanit. Edhe u më kon me tesha të më të buta çka ekzistojnë gjithmonë në gratë më kanë vesh. Mos vono çka i duhet. Dhe pasaja ka shkruajti një libër Tawul Hamama për dashnijen ka volat. Ka vol për dashnija shumë. Edhe më një hazmi Ka qeni një orë përsa kërë obohu lëma Kërë obohu djetar Abo alim e kalon këtjet Edhe ju ka këthit dijes Edhe zë këtë këtë këtë këtë kështu E kun vërejt nga përvoja e madhe jetës temer Se, ka citoj E sheddu në nësi isti adhame nil ujubi bilisani Hua e shedduhum istis halën lëha bë fiqlihi Gjikon është këtë këtë këtë këtë këtë këtë Ka thonë, mas shumë të një, qëta njerës, që i zmadhojnë punë të tjerëve, që ka pa abab e ki, që ka paska thonë mërë e ki, me kanë kanë azatet mërë e ki, ku paska dalë mërë e ki, e kinë pa njerës i që folit? Thotim në hazmi, që të njerësit që i mas shumë t'i urinë, ko ka njerësit që ka paska bo, e që që paska bo, të gjënë që ka thotë, ku shdo që, mas shumë t'i akuzon njerësit për gjunaat q Shikoni, dhe zërë, që të gra Kanë thonë, shka ka bombe kërruje Që ishë mërë me një shërptorë Mërë me një me, me, me shku menja Më një aj ajeti tjetër, shka me Dhe zërë, ve kattajnë e i di e hunbe A i guri ka thonë, apo ap më thoni mua po Asi këtu Ale hana këtu Ja wapun e molën, jo haroni molën e prejni dorën A në shikoni, dhe zërë, këta Gra, këto gra E ja banën të ma dhe kësa grujës A ma veta, la ma kesh Kështu, o dhe zër, leqëja Allahu Gjeli Gjelali Ska dikuj shëja rrit dikuj gjunaj Për me e poshtërsu dhe me e nënqmue Vetësë Allah ka me e ranë të njëtën Edhe ma keq Ane ruje gjurën ta, o dhe zër Së provatë Allahu janë në laraman Së provatë Allahu janë larmishme Mose testo Mose testo kaderin e Zoti Gjeli Gjelali Kaderi o i pësir, o dhe zër Wallahi kaderi o i pësir Ane shka do dim në hazmi rahimehullah Dhe kjo vërtetohet me për lamët e njerëzve të poshtër me shkëmbimin e sharjeve oa mushet e matil ardhel me njerëzve që janë rezila janë njerëzve të poshtër kur shahën në mezveti Apo, akëni pa njerëzve rakijia, rakijia rak në shanë zina qari, zina qari në shanë Apo, e se pëse kjo pëse lodha asë, se ka një sharë qëtuja gjunatit tjetërit këta gra nuk kanë thanë gruja e mbretit e hupi udhen se gjunavave Jo mora ta shoh na ta shof në Jusufin edhe mës... ra. Ta shoh na mora Jusufin, çka mund mundan ai njeri çka ka çurë me gavor. Çka po? Mës... A ku i te lezu ti çetu se këto po doin më e pa. Ku po doin? A jete jetën. Si u ka thon ajo? A uni janë dalë leta po? Hajdi. Se s'kan thon jo, ana e na grande, arshmen as doin na më përziati. Jo mora me njervina, ta shoh na Jusufin, alay salatu vesselam. A doze shumë për njerëzve izmallojnë gjuna atë të qe, shohun fat keqsisht, zmallojnë gjuna atë ti. Zmadon Junab, Zmadon flasin për shtrovat e njerëzve këtu më ra dhe vunë lëzër, vunë i bën masleti ata. Masleti ata. Inën çmoin të tërërat e pasaj thotë, "E po unë kesh në zor." E ai tjetri vaui ja ta sugon zorra. Vesti i kanë zorra. Zorriot, zorriot oshershishën. Zorri teatrit, soshhershishun. Kjo që ajo duhet më pas paraqishet në në kat në kat kontekst. Ah, uh, vazhanallahu uljele walaaza kusha do të bërsel me musaf. Ai i ti, ah, uh, 31. Çfarë do të Allahu te bareke? وتعالى فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا 하ش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم فتد الله جل وعلا Kurthat e grave Se e quyti kurth, plezer Se ajo gruja, edhe gruja grujen e kupton Gruja grujen E kupton Shka të than Abo, andaj ka njerë për shimull Burri së në merve sh Shka ti than gruja vet Ka dhe një gruja tjetër, that, unë të kalëzaj Kjo që shtuat të than Abo, e kjo dhe zërë është në mesë në grave Shimull, e këni pa e, I grinë domatët folj dy shka, shka të than Me ka një gruja tjetër e ke merve sh Kua e të gjujtë të rëth Jo gruaja kur embretit. Ah, ka thonë unë e di pasi ka kanë të fol. Unë e di. Kto do i kanë më pak e djalit. Ku e kuptoj Ollezon? Grat i dinjto sherrën në mesveti. Apo, më shiko çet kë sharjë këto te grat. Apo, ona kanë vonës apo e arabve, grat janë sherri që s'bën pa to. Grat janë sharjë që s'bën pa to. Po, sherr janë ama, haçë rri pa to. S'u rri pa to. Çka mund të si më ne? Kështu e ka krijuallahu, jëlwala. Mir po duhet me kërku mbrojtje. Me kërku më rojtje A në shikur që ne kam supe Nga më beri johë sallallë sallallem Edhe në natën e dhëndriz me ba doa A ba, me ba doa Pëse me ba doa, dhe zër Ko shartë madhë Shejtanin ven aty A në du të me kërku më rojtje Prej Allahu të subhanehu Subhanehu dhe tjara Do qëllë dhe që ka ndon Thot Allahu gjile gjelalu Falemma se mi adbi me krihinne Kura jo e do qoj Kura jo e do qoj Kurë thën e të rët Qëka bani Apo voni u pamu po. Mir. Jo zbukuroj ftesën, siç e lespitenë. Ju jo ftojnë në gosti me ardh të mbretit, te gruaja mbretit. Ja më punu mëse kur mbreti, kur mbreti shton shtron sofër, jo. Kri... çuçi shtron ajo. I keni pa tash, këtë partë ministrat kur e shtrojnë. Ai e bë. Me paratë e njerëzve. Hale hale ashtu kret komplet. Mo a ti thua, i keni pa, zakonisht e keni pa kur dalin. E bëm dhe nuk e bëm, e bëm atë dhe bëm së... se, mos e keni pa me paratë tuaja atja. Po e ke vjell poplin edhe i te baje Mos janë tuat e të pare Një e një nëri thot me, kë, kë shumë i gjimert ko ka Shiko me që do Me pare të musliman Me pare të banorëve Im ledhin pare, im ledhin tatimat Në fund dhot e ndrejshem gjatën Mashtalët vetëve Kush me, gjatë? Kush me hesa të gjatë A nda shiko, kjo tha A po falëni për mua po Po ba një kur dhe po Mirë, letrës si celes Ajdi, ajdi të unë në gosti Tho të Allahu gjilivala Erselet i lejhinne Ja u dërgoj këtir Krejt me ftesën Dhe shikon e vëzër Shikon, shikon e përshku në Allahu Më një fjal Erselet i lejhinne Ja u qoj ftesën Ftesa, vëzër Ftesa o është madhnim i mezlisit Kër i thu di gujt, po të ftojt Dhe ka dalim kër në hinë kështu Si të fejli që shkandë anë arabët Si fmija Kërni ba fmija Qysh, qysh jetu hangër Ty veç hullë, thot, ama këtu, a, sa hanin. Kjo, këta e ma fëmija A ma i madhë nuk e pa I madhë i prit ftesën A pa, e kështu me ratë Shiko kjo ka dërgu ftesë Dhe ftesa o vezër ka thonë për nga mëri johë sallatë sëllem Te hadeu, te hadeu Jip një dhuratë njëri tjetërit Ju shtohet dashnia I Jip një dhuratë njëri tjetërit Ju shtohet dashnia Kjo ka që e ftesën Një dhuratë Shka ka një dhuratë Po thirë mre tre shaminet pak ngusti dhe ju kam përgjigj thot Allahu جل Tho وعلا o a'tadet lahun muttakaa dhe atë kish pas përgatit mir ulset dhe këtu vetë kanë të çiri jashtë kat mëlloja jashtë kat bukuroj këtu marr apo edhe thryeza të mëlloja çu që kanë zakon maratrit edhe ja u ka bë hazr krejt që ato mundi mir mundu konë zbukuru me veni mir edhe mundi të çeta wa atat kullu ahidat minhun sikila dhe si të cilës Kër ja kalan aty në tryez enën e, e pemve, ja kalan thikën. Si të cëllës një ka një thikë. Pra e të mirë. Ja kalan, qeko e këtë thikën si të cëllës. Jo përmi prej durët, jo përmi pa prej molat. Apo, përmi prej pemët. Thotë Allah u gjiluarë. Dhe që këtë që farë argumentonë. Se njërzit gjithmonë e kanë rritë këtë punën e, e hajes. Dhe kjo dhe zërë është do më dhamë haje mbretrore. Nuk është haje e muslimanë Pe nga meri jonsa, Allah sallam Ka dhanë, une ha që ish harobi E na që ish hajna, Allah una falë të gjithme Kënë pa tabullinat, pirunat, lugat, enat Këtë kiz bukurin dhe zërë A di niku a morë kjo, kjo kur fukaraje emiton atë që ka zdi me emitue Fukaraje Që hege boj, zëllatë të rezë Tash nuk përdoj po me folë për dispozit juridike lejo së lejo Normal që nuk është ajo haram A më është haje mbërët Çiqëllgoza muslimanë marrësi çish kanë hangur. Jo a mendoni se na pleçka që na mori e dhe baballar kur kanë hangur sofër, se ato se kanë vënë po tavolinën? Çe çtu ju mënoni? Jo vallahi vetni. 10 ditë se nat vakt çish kanë hangur shkije tat i vaktit. Po ato kanë dhënë muslimani an tok. Sepse be nga zonë sunet veçantë ka përmend çish muhul kur haç buk, ulësh doga ngrenja në këmbë. Edhe han buk. Ço mos muto ba çai bar kishka e përmendëm na bidat. Ama çish tun tavolinë Mar barki e mërinë të avolinën a ndër shiko kjo, shiko ja ka përgadit krejt, edhe ja ka lanë thikat, si cëllës pritërë si ka thënë Allahu, kulle wahide ti min hunë, si cëllës pritërë pse, se ajo si cëllën ka dash ta shtardzoje, o së të mesëk të të nja të mdale pi, pi, pi vije jo, krejt këni mera, që shkini fol për mu o krejt këni mera, thëtë Allahu u gjilvara, ve kalit kali i khruj aleyhin, shiko në dhe zeshë ka bo ka thën Jo, vëllazë Yusuf, to këtë nisi më, si më shkëmbon me emën. Yusuf i vëllazër me kët kët spofshë që ajo ka bë. Po, a as provoi ni herë? A duhet të pavajsh të buri vet. nder, po. Pse ti bindet prap Yusufi? S'ka pas çare. Pse nuk ka fani Yusufi? Kada, kada. Ti më bën ni arsher, ti më prap e bën arsher. Oro, kur je rop vëllazër s'kish ka bën. Kur je ndetyr s'kish ka bën. Duhesh me e kritë të tyre. Andaj Yusufi nuk tha, po kjo mbanin ni herë shard me msheli dur. Tash po msheli derën, ti ka prap shard. Yusuf vazhdio për çish punë shkon me inaneve dalli kash gometja. Ajo pejgambera lejihallahu anhu. O beza kapoj kanë qenë drejtarë, ajo ka rrob. Andaj ka thon Fataha, e ka rrob, e ka shpërtot. Andaj nuk ka thon, unë zvinj aty. Smundesh me thon zvinj. Nuk mundesh me thon zvinj. Çka ju ka thon vez? Nuk nuk ju ka nuk ju nuk, nuk, nuk ka thon kjo gruaja, hajde rrim në neve. Jo. Ju ka thon ukhruj alehinna. Veç pitë dera, hat, dilte dera teatër. U kruç, realisht gjithë me thonë utkull Hin, a jështë ka thonë hin, ka thonë dil. dil A jeti është dil. dil A jeti është dil E që ishtë dil, a o për qëllim hin Hin edhe dilmi njerë Se, veshtë të shohin njerë Edhe, edhe t'ju me e se zhigut të njetëm Këllë është kur tha Për e kësua, dhe është qka mësojnë në la Se, e këni po këto reklamat, dhe është qka bojnë Reklama ka 4, shemu, pas minut, pas sekonda, 10 sekonda, deri në 1 minut. Pse nuk ta ban por shemu reklamën 4, 4 orë? Po ti gërditesh për asaj. Unë ho heq e mot, e kuptova se kë ka tërëna. 4 sekonda. Apo, ta nxjer por shemu ndonjë ndonjë pije apo ndonjë, edhe ti por shemu ta ban në formën më të bukur. Edhe sigurisht që, që ka thon pejgamberi jon Sallallahu alejhi dhe sallam, nuk bëhet qiameti pa u shfithur gruaja për marketing. Mishit bazar. Kim para globa. Rall ka burra Zakonishk, qëfar ka? Grati qesin Pse? Që ti, kur që kësh me ble Kur që kësh me ble Nuk e di a i të ble malin a reklamen A i të ble unë që këtë mal edhe, E zakonishk, e këtë po që këllon Skanave si a gje E këtë po këtë i ble njerëzit malat Po sa se ta është ajo gruja s'ka orme ti e këtër Ti dhu, po skanave këtë Edhe ushqime dhe këtë i bo A tje kër e po është batin syret Dyqish ma shisht e ma amël, e delik skati këtu me nejt gat. Semenet gat, semenet gat dozë, për shembull, me nejt gat ka pasoja. Ka pasoja të tjera. Apo, edhe kan kanë dietarët që kanë përmendën hazmin, a vazdimësia e tekrarit i të pamës e largon deshën. Çka është desha? Kjo kur e kanë pas, pa ne as çfarë kanë dhënë, akbar nehu. Kjo anëri është. Çfarë pamje pas ka? E kjo kur tashish për ditë, kur tashish për ditë, ja nis pak t'uzbëj. Ja nis pak t'uzbëj. Ana gamon i nehasme tekrari e largon. A kibon njerëz buzëhemul, zakonisht un dova, po, un do. Pëshem kur e blen në vetur, sefte. A po? Kiboj shtronat të gazetat, të kandalet, të fshika, pak. Kër i gazetata që ka dalë te fshi kapak. Kur i bën janë një vet, domatat e patatën ta. Pse? U krijon fillim që ajo, ajo interesante. Kështu ozë zot, kështu janë scena ta voton. Allo u dilvonë e gabo, që njeriu Mështë ta hu pëblerën e gjërave me shparë Me përkujtimin ajetëve Përkujtoni begatitë Allahu Gjelluala mbi uve Qëka ju thajë këgruje? Tha Jusuf, piten një në derbë, dilveq Edhe qëka tëtë Allahu Gjelluala? Felemma ra ejnëhu E kure pan Jusufin Felemma ra ejnëhu Vini rej këtë uveze ka thonë fe, Felemma ra ejnëhu Sa po e panë? Realisht, ato kitë janë bëhazër me po Jusufin Se së kanë përgjirë të tjirës përqë për Jusufin Ato janë bëhazër të ashtë veshkudale Edhe kanë kanë e kanë ditë që kamë në e për Jusufin Që kanë shku ato? E kanë ditë që në e për Jusufin Të këshirë në mirë Që kanë bëhazër e kanë shlusit Që kanë bëhazër e këbër në hu O dhe zërë Fjala e këbër në hu E ek, këbër në hu Që e ju k Ekber Dhe zërë qaspreje që ka ti a dhu Allahu Ekber Këtë kanë thonë Jusufi Ekber Kanë thonë Ska, nuk pasmi pana Dëhonë, shikur kër t'i dhuhe Kër shetish ka të madhe Allahu Ekber Allah i ma i madhe Shqipa s'ka grihu këta Këtë s'kan dit Allahu Ekber S'kan basë Allahu Ekber Që kanë thonë Ekber me hu Jusufin Që fa njeri kërë kërë kërë Së i madhë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë E tani dhe zërfiluan tani me u legalizu e keqia Pra, sikur ju thot kekruje a, a, e kuptu të, Do të shumë në ajetin vazhdim E këbërë në hu e kanë patë madhe Vë këttajnë e i die hunne Edhe ato Thika që e ja ola sitësëve së prej tëre Tani, jo ka dhona jo Ato, ka ardhë Pemë të ndryshme të që nuk është me në nësi I kanë morë pemët Edhe kanë haru e pemët Drejtë të ndorë Të i prejdu Ju del gjaki Nuk e një në dhintën Nga madhështia eftyrës e Jusufi Sallallahu aleyhi ve sellem A dhe ka thampe nga meri jonë E kumpa Jusufin Ja kështë danë Allahu qëllishe lalu Gjismën e bukurijës e njerëzve A më në që paramedu edhe Na sot kërë shofna Shemë njeri ka, ka krihu Allahu qëllishe njerëz të bukur Kër i që e dhe fmi e kësë më rrat A bo në thëna mashallah të barak Këllat e kësë më Dë buku, bukur për tëre, jo të shumëtum për tëre Gjimë sa njëzimi të bukur për tëre Allah i meni vene kalan të Jusufi Qa kanë patë ajo? Qa kanë patë ajo? Salallah e sellem Me ketë ketë bukurijë, bëzër, tani dalë me këtu Me pas njani pëjqetinve 10% se bukurijë A i fol dikuj një qëkup? A i fol dikuj një qëkup? A po? A kanë zoma, a e non një kapin, një një her Tho së ndalë se e, Dikushja mune Jo Yusubi do zor, kanë, vallallai rof në fund shomë kanë thënë, o Allah, shtina në burg më mirë sesa më e baci të punë. Prandaj e përmendë Zot ndër jetat e kaluara pas qyrën. Më i bukur se Yusubi sa kurkush. Më i bukur se Yusubi a selam. Gjithas më e bukurisë ka Allah vet. Me gjithë ata Zot, shiko, a mushe para mua. Sa sa të mund të, të kuan diçka e bukur, Zot, më pas në thik këtu e çorun i moll. Kur shih diçka, në moment ndor më e dnuar. Edhe më harrua, më fërkuë dorën. Kërgumendon se bukuria e ati ka shku shumë larg. Dhe zë, ças larg ka shku? Dojën se ka çka do. Kan than wa qul na hashalillah. I maadhi ya Allah. O Zoti i Maadhi-je. E këtu pse ka thonë o Zoti i Maadhi-je? Domethën, ma e kanë pasur Zotin, këtu ka zë pa shumë polemike çfarë fe e kanë pasur. Me rëndësi se nuk janë muslimanë. Nuk janë muslimanë. Sad Allahu jilwala ma hadha bashara. Kan than ky nuk e qënier soçnie rek nuk kemi pak si bukurie na nuk kemi pak si bukurie dhe zon shikoni nuk kan ta burrat a vini dre se so, më çëm burri çëm mund të di çka me me me mekaniz me shati brojëm një grua thot po çka po duhet bukuritia san kur gjokja pse vëzer pse allah na ka përmend kontekstin e grave se grat janë detaliste bukuri. në bukurie a kemi pa burrë që ish dal kimi shën no bora ja vesh ha më thot se kam gale Agruja e prit, burin dhe disë hatë Masi i ka thonë që edhe diminuta Pse u dashë dhe që to A i kuptonë këtë detalj Panemeno kur gradë bashk Këtë që to bashkë kanë mledh Ka thonë që ki nuk ka njeri Sa njeri ki? Kë? Shok e bukuria ti pa, pa, pa ka ka mërësi këtë nivellet Këtë detaljiste Grave Që i këshirin pun të hall Që ka në thonë Sa njeri ki? Inha dha illa melek Këtë ka në mellachet këlim e laçë, me laçë e ndarshme fizike. E përgjithërisht tani vazdon Allahu xhevël dhe ne dhe na thot pa aksion Allahu, ti njeriu mendi sa vrej, më simi unë që ngjeri diëtor në këtë në këtë kontekst. E para Allahu që e ka ngjeri diëtor nga kjo ajet, çfarë kanton? Elwala po na tregon neve në kët ajet se ë uh, gratë që e kanë akuzuar kët grujën, nuk e kanë pas për qëllim nasihatin, këshillën, më thon Tak shllohenavat gruaja, moamolimiz ban kush, Aksumarat. Shakan bos kan bos shar. Andajta Allahu jela felem ma semiat bi makrihinn. Kurth e kaqju Zoti. Kurth, kan von dietarrat, pse o kurth kur ka mbogibet, kan von gibet, se gibeti o kurth. Kur ti e pergojon dikant, çka i të thon? Ka von dietarrat, si çelini eri çka pergojon dikana ti thon, un jam më i mirë se ti. Si çelini eri, çka pergojon në një jetë tjetër, aj, si na të thon, këtu haptazi, un jam më i mirë se aj çka do thonë në fitilanin apo at fitilanin, çka kishton me filani, ç'i shtu be kishton, e kështu më rad. Kto banan gibet. Kto mohall, na bën mohallat e veta, në shtëpi të veta, e nitat e bota e kështu më rad. Dhe kikebet u çoj me kur, dhe Allah e pohoi se gibejtë vëzërosh kurth. Shumica e sherrave të muslimanëve biçë gibejtë vëzë kurthë. Allahun e pasoi gjuhën tona e Allahu balalemin. Andaj kjo është ajo që marrim në dietarët në këtë në këtë kontekst. Tjetra vëzë çenjen nga kjo që cila është se shirxhil me zot ta boin kurthën me dorën tande me preh dorën. Ato të psa, a ulet komplel telefonin ti, a vete ke ble? Televizorin thot. A je ke lë teja ulet komplel? Ti për shumë na ankomi, na ka një dalaletin në spi, na ka një devijimin në spi e kështu me radhë. A ki pa atë çka po hapin kët dalalet? Ku nuk nien siklet? Pse? Thot o ti po, me paratë tua be erdhë e bletë? Po ti mas bukurova, ah, a çata kom buzguroja më seleti të pse raveti. Çka më tha nga këjo mësonën mësim. Kjo ti celë spiteria la kalitik. Ti i ken ja ulë. Nëse dalalet, ta leti këndonën tane, nuk të pratet aj. Jo, jo, të praj vet. Ti du po një çjvesë për vetën, po po, një tanxeri tash djika. Që ta marrni reklam, ta çesunë, ta hireshojti dalaletin, ta hireshojun në ti rrugën e shëntume, edhe ti me fikën me dorën tande, ngos ti, tu kon sa më mir. E prejtë dorën Siku që pi presin shumë i muslimat dhe vëzër Dur të veta E ki po? Thotë mësë më shlëket muzikë se se ne duroj Se Allah Jo, thotë se unë e veshtë briskin në hazard e kam Ki po Qaj e të folë, Allah Qaj e të babë, Allah Kuave burnia Kuave katërët jetë e shë Ti thuhë mazun njëri qka ka Thotë si shkrujt për mu me jetu e Pse Allah s'ka nashkrujt për ti me jetu e Qa të shkrujt për ti me jetu e Qa të kurkun. Marë me Allah, marë A, a nuk të gjenë marë me e kazu, Zoti Allah, gjith ka zubë qa Zotë i gjelë Allah gjithë Ka formuën formatin matë mirë Ka kryu Allah u gjelë Allah gra Gra që ka thonë për nga meri jonë Ka me arë puna Gra të kanë më banë shumë ma shumë zë burët Shumë ma shumë zë burët Më që da të ti gjenë Fatkeci Kjo fatkeci Athe, A dhe Dalëlejti të jepë thikë ndor Dalëlejti të jepë Ekranit të jepë thikë ndor A ta të qesin ty e dalëlejtin A ma At do të, të na fal, ama ti ine e kshitën. Ti shkruaje. Ti na çove politika neva. Ti na i lipse neva ato çka s'do të mi pa. A mundunësh mi thonë jo? Jo, s'mundunësh mi thonë pse? Sepo valla unë e lipa. E mirë vëzë. Kush ta ka lënë thikën Hazan? Ruj. Kjo, ç'kjo thikën nuk jau ka lanë për mi pre protokolla. Ani pse u ka njer protokolla para veti. Se Tamanya u ka njer protokolla, Tika Ndor ka thonë i shuvit del. Del edhe at qësovez në dalaletit, ta nxjerrti e yeshimën, ta ja, nxjerrni video, ta nxjerrni një një zbukurin në dalaletit, a ti thu boll mirë vallall, taksha një herë edhe e pret dorën. Ë pret dorën oz. Andaj Rujo, Rujo, Rujo hekathikon evladit tan. Hekathikon, ani pse ai i duket se do pre pem për ata? Jo jo hek e bëjëm, hek hek hek, s'e të pratë kjo? Vallahit prat. Çilo këto groh? Jan boj bret. Jan boj bret. Dhe piqë të ozër ka njësë më legalizu pasaj e keqëja A da është ka thënë këta Ja kësë ka në njere Vajzënë Allahu Gjelalu Dhe thot Qalët Fë dhalikun nëllëzhi lumtun nëni fihi Walakadrawattuhu anë nëfsihi Fës ta'asam Walain lem jëfëal ma amuruhu La yusdjanenne Walakunen min sësagiri Fë dhalikun nëllëzhi Qalët Tha ajo Kush ajo Gruja prinsit Ju tha ajo grave Fë dhalikun në e ledhi lëmëtun në një fi. E pat, tash, jo, e pat. Që kjo është tajnë? Shka ma kini bo ju mua betin mua? Unë si prejta durët. Po, zemrë ma ka morë. Po, una, pet ka me vazhdu me ketë me provuë. A kini drejtë ju me ma zonë më kryën? Shkini drejtë mu? Pse? Se ju ka thënë, që që kjo është qaj ideali, që ju mu e vazhdimish më kini thënë, që ishë më, më jetashurue? A e pat vetën ju tash? A fa, Pasaj, vazhdanë Allah u gjithë dhe thot, u e le kadera vetë të hu, shikoni, vëzë, shikoni, si, si, si, si, brat njeri ju pin altë poshtë, pin tutut me bo zina të i legalizu zinarë, ju ka thonë këtë grave në publikë, po ka thonë, unë e këmë promërë këmë, unë e këmë dash me, me, me ranë shtratë me ta. Vëzër, pësim fillim nuk e tha, se alas pa të klim, buri e zuni, gjali ajës e zuni, ta shkëtu me gratë. Kure pa po, se këtë ranë për testit, Tash kur kusën, thot ati, vala, unë që e majtë a vetër, as njona se majtë të vetër. Atëher, atëher, pe bëj publike, para juve, se unë e këmë provoku i sufin. Shikëlezer, tura, skena, tura, vlera, tura, gjërat e mira, fillu njërzit, dikuri u ka arë mare, medal, me format të caktuar të veshës, tash me ba medal, qështu që shka dal me herët, gjyshje e vetë, Jan, e keshën këtë dënjajë Këtë dërë për dërë Këtë dërë për dërë Këtë dërë për dërë Këtë dërë për dërë Tashkër e, sh, e mërë që këtë një të për një sesion Atër që ka tha E që që kjo është idealisht ka mu ma Ma zinit kryen Pasë e ka tha Fëstasam Fëstasam A ma ki spëngon Shkëm e dërë Jusuf Jalai salatu salam Allah në abofi Si a i a Ja rabbel Çka do të çigo Allahu shech she çka është çfarë pejgamberi ka thënë Allah, Allahu i jëlvala. Spongon. Kit ket bukurie ka. Durt i pritet. Shpej e kam. Dirti di kumshël. Zngon. Ase çesiri ni i duat muslimanëve. Çi kit provat ka i vin thotë, jo bezduk. Nuk duaj. Tu du te Allahu i xhelan. Kam ni Allah që më çmëruan mua. Ça mu. ose sa ka thon pejgamberi jun sallallahu alaihi. Niri. Çi i vin provat te kti lloj. Edhe i thot kam një Allah, nuk bing e s'provë Allah o kesh me ta Kesh para me la që mi thot Kësherës këtë jali në ri Nuk o, nuk o Nuk o mu kalzuti se e kimi vetur Edhe i bando zbavitjen rrugati Edhe e hap dritarën Apo, e hap dritarën Edhe e shlem muziken Apo, që i të bovër Që i të di kalzuti Që i të di kalzuti Që i të di kalzuti Që une, une ku shjama Marrë buzë të më të darto ti? Marrë buzë më darto. Nuk krenohet me këtë. Krenimi jo kur ti thu "fas sam" jo ja, ke asnjëna, se bëj. Shëndetësh e shkakobotas. Pin provoqim, pin legalizim, dëshën çe i ka thon. Wala in lam yefal. Enë sekun nuk e bën çat pushkja janë ti alip. Ja ha? Ma amuruhu. Unë ju kum dhon urdhër, farz ja kum bë kti na, kemë ngumë me bozino. Farz ja kum bë bo me bozino. Shezer nihar height fillim çka i tha. Çka i than fillim vlezat. Haitlek hey, çekom kia. Tash urdhur. Që çtu vlezat e keqja. Ne arithu s'du se preki ona. A ki baukurt ta ofron një artkeç, ti thu se preki. Nuk pun çka thoin, skichare. Çish po thoin ana. Patjetër fillim ovlezat ka nis. Kur ne kan heng bulësim bi muslimanve, kan ik çshtu kadale, kadale. Tash, tash u bë si më dhu. Odhodor, çka? Ç'çdo duot? Kjo, kjo është e tepërmë, kjo është e zhngurmë, tek ç'sëmë ra. Ç'i tha kjo? Nëse su mngon, ç'ka po ja lipi? Urdhër po ja lipi onë. Ç'ka ndot? Layus janan. Kababe, ka thon po bajj be. Se Sonihi Kiburgit. Mborka meja. Po shkallëzën burg, se s'po bën zinë me mua. Sot Allahu u jilola, ajo tha, "Wa la yu wa la yakuna." Minas sa kheri. Dhe pas taj, e zbuk t'i pak. E zbuk t'i pak. Tha më burë kam e hip 100%. 100% kam e hip burë se burë jam s'paprish muhe. Edhe, kam e nënqmuhe, ama kure përmenin në nënqmimin, e tha pak mabut. Tha edhe në ashtaj nënqmoj. Ajdi në mëse ka thamë, e në ashtaj nënqmoj, se më burë kështi, ama krenarien së një haupi këtina. Se e ka po, kështë farak. E ka po, Jusufin, Alej Dhezër, kjo të ajeti 32, kemi disa primësimeve që ti përmendim. E para, dhezër, cilë është, është se uh, legalizimi i gjunave dhe, do mënë, krijimi, klimës, atmosferës të gjunajt, si bëhe, dhezër, prej klasëve të nalta. Por shembu, uh, kur, nuk, kur nuk legalizohë, dhezër, e keqja, kur të keqjën e ban avami. A di kur legalizohë, dhezër, kur e ban naltë. Thotë për kretari për banë, a unës për bajqënë. E përmejnë me zërën Allah u gjitha Se pi që tu njës Nihar këta thanë në dalalet A gjë poshtë, poshtë e avami janë dalalet A ti e naltë, filloj tash mu legalizue A ba, dhe zvriti poshtë Qështu ve zërban Në më nëse na nuk e nalë mi të keqen A jo pasaj ka me hip naltë Pasaj ka mu përhap Pasaj ti kur të me thanë E, oj, u bo kërë ke, keqa e mirë Së në nalë ma Shikonë me zërët, ta që natin e tu një zamanë E keq qao bëj mirë, e mirë qao mir, bëj keq. A di ti ç'ka rre këto? Se dikush kur e ka parë një herë të keqën, ka thonë hajdë ne të kapurse një herë ama pozditi jo. Pozditi ka thonë, haj pozditi ama poztreti mdal damarin. E kanë ku damarin. Ç'ka po damor? A ka damor tash dikush? Ku shka damor vetë? Ç'kau damor? Allo i kthe vdamortet ton ya Rabbel Alamin. Shikoni ç'ka i thakje, gruja. tha kjo gruaja. Tha, "E tash mas i rat ke të pitestit." Apo, "Mas i ke të" Ju, rash, ju, ju, ju vendosan sprovi të ndoha atëherë që që kjo është aj e dhe zetë me këta që ka dojnë me bë këta këta dojnë me bë kështu nisen kretë shejtani që ka dojnë me bë për njerëzve dhe ushtria shejtanve është që ketë me bë ka një gjuna kur kush kur kuj në mësë me mujtë një azon këria aja kuptove? do më thonë sot që musliman ka dhe vëtë dhe dhe vëtë shme të musliman dhe dhe vëtë shme t shtypje për ata që kanë bon gjuna ata kur gjona nuk doin piteve as mi pos hëm e ban edhe një herë hëm e veç një herë ban edhe ti a dall ti isha por çim se si i provokojnë a dish ti si si i provokojnë shlojn mesazhe shlojn mesazhe xhallallahu i shlojn këtë mesazhe allah i lut xhallallahu këtë pite pite folsi deri deri te kret psi u shlojnë dozë ha mërzoj një herë por xojë vënë një herë etjë pastaj çepastaj aurzo edhe ti aq uimë Hajë që është më svolë timo Zinaja e keqja Allah në luhtë të gjithë ja, Ata kanë që vëzër Me keqjen, si, e legalizu të keqën Si që shë e legalizu i kjo A ratë kejt po E tashë më së kur kush Kur kujtë më së të thoje Jo kjo raki, jo kjo kamat Jo kjo zinaja, jo kjo vjedhje Jo kjo e keqje Hajë që keqje në për nxenem Hajdoj, po shkojmë komplet E jo vëzër, jo Allah e banë Jusufin dvetme Jusufi tha, jo, jo, jo, ka s'ka më rason shquria, vetëm më pa gjithmonë shquri që dikush e luan jo rolin e pejgamberis, po rolin e Jusupit në moral. Odo, kala, kala. Rriti, ban sabër. Po kalla po, kalla. Ke këta ka lomohalla, rri ti, bën sabr. Po kët, ha ni kët, ti bën sabr. Ti bën sabr, sa probleme të parë që do të thoshin, ti nëse vesh ti punën e ban të hajrit, sonetit pejgamberes as e lën. Këtë kanë lënë, vesh ti ngjalla data s'jan ngjalla. S'ka problem, ama argument, jo me me tekë, jo me fshe. Vesh ti nëse i vajë Ani Allahu i Gjellola ka me trujt Qitu vëzër, kitë që ketë amoralitet Vesh një njëre e ka rujt moralin Kushe që duë vëzër? Ajdejuzi e ka nënket Ajdejuzi ka me shtim burk Pafajshmi, buri vet Ama Jusufi A da jo jo tha Fa sta, sa më zëngon ki Kizëngon Sa kena ne nevoj Për tri dhe të rejat muslimane Të cilët ju thon Ata shkadojnë mishtim komplet zinajës Et muzikës, et zhveshës ata kurt folin mes vjetja jam e thon o ja kumblej këjt pos ngon kjo dozo kjo vler ata c'shtu folin mes vjetja ata o ja kumbletat çikëse me këjt pos ngon kjo o ja kumdjet djalit tan do të këjt me vetur me këta ama zgjonu ka pikë më fal u ka pikë më blu u ka pikë mos me biraki u ka pikë më mzbudesh kjo është era e dha triti muslimanëve që na i dojnë allahu i shtojta ya rabbal alamin allahu i shtojta të trejat dhe të, të mbesat dhe nipat e muslimanve kësilloj morali dhe të moral qëm të cilët thonë, fësta asam zëngon be kë, ama jo zëngon për të mirë për të keq na dojna për zëngon po, a po, andaj nëse ti sjetë ngu në gjuna kërënavë, po zëngoj, a një që zëngoj se i në të mëthirë me po gjuna i në të mëthirë me po gjuna Shkodhezër, këtu, s'ka folë Jusufi, alohi s'ka folë Kur të folë dhe ka më folën fjalë të mëdha. Ka më folën fjalë të mëdha. Foth Allahu, jao vazhdim. I tha, "Kjo, tha, ka më shtim e zorë me zor, më bëu urdhër këmjalon." Dhe shoqo, në jardin e së keçja, hajtbe, hajde valleme. A ve ç'kuaj hajt ulëk? Hiq ulëk. Të qumbuh hazar. Pastaj në jard të josh, miro. Ekstëmera, pastaj e bin vendim. Vendim e bin. Joseph fillon jard me thën, "Që muslimant që do të shka të falën a a janë këto a janë çeit a janë të, jan të mirë apo më kanë shumë dukur çeit pastaj e krijojnë një syret për muslimanin si ky i keqish ky i keçi po, so jo të thop sobe ki keçi se ju në fillim thojshit kifarata ata e krijojnë sekretin çështu sikur se e krijoi kjo gruaje ja kjo do po të më ky do të më mngu mua çka po dhamunë kështu do vlezë për muslimanëve pastaj çka tha tha lejus jennan zngon me të mirë ka mëngu me, me të keq këna më është i mburg E burgi dhe zërë është fundja Pak para burgi cële o dhe zërë Mas burgi të dhe veshtë në dhe një është Cële o dhe zërë Me të mytë Kësu i kanë thonë edhe pengamberi tonë E kanë shti në embargo Kanë thonë të të skime hangër Tre vjetë pi hajeve tona A i kujtojë që ka thash Historia më në sëra me, me, me Jusufin Nisoja, bo Tre vjetë Pengamberi tonë sërë dhe shëllëm Kanë në embargo A i dinu dhe zërë kër ka dalë pi embargo e e pëdurove dhe këta në pa, të është drastën, dyqin dheve kush në i bje kokën e Muhammed Israë, dyqin dheve, 5.000 euro një dheve, shumëzoj e me dyqin, sa parë të i kanë dhanë me ebra Muhammedin sallatëllim, ama Allahu gjillo e qëfarë tha, inë shani e ke huel e pëtëru, a i shkat ka i nati tjo Muhammed kelem jak mujtë rajën, Muhammed samser ka fitu, sikur që ka fitu Jusufi, shtëna më bol po shtëna më bol apo nuk e bazinoj nuk e bajt keqë kjo vëzër, është ajo që kam vendietar në këtë kodë vini rëndëzë këtu kush edhe të përcjell me mushaf të na përcjellë nëse rama, vëzër, le, leja, ka mundësi edhe gjuna rropa por sepse unë do ta citoj lajus janan gjuna rropa vezë leya është pa çare ka më himbur nuni ku shtrëngohet shikoj këtu i kemi tri nuna tri nuna lajus jen Në në dy Din una Një në me të shdit Edhe një vet Lejus gjenën ne Ka bo beja jo Ska ruk po zburgut Qim përgjën him burg Kër ka than Edhe kam ja ull kryët në këtina Ka me e po shtërsu Në këtë kam e të për ull E ka zvut pas taj Edhe Allah e ka zën Informatin e vut Përse ka than O e lej e ku nën Edhe kur lezohet Lezohet E para me të shdit E dyta lezohet pa të shdit Pse u dhe zë Pse a jo po do me thon Kërë, për më bërgë e di që eshti, a jam e sigur që jam marrë fëtirën? E ja. Ka thamë në kam e këshirë mi jam më fëtirën? Ama, se jam e sigur? Kështu dhe zëmë, ata e dinë se mundu me të amon i shardë. Ama nuk e dinë, a mundu me të amon dhe vëshmërinë. A ne, kërë tijenë më bërgë, Jusufi, ma vonë, la shovëmi, kërë tijenë më bërgë, Jusufi, kërë tijenë ata dosat më bërgë që a kam e thanë, Edhe në burgë, vazhdojnë të vëshmëria. A në dhe e zërë, Sheikë Këllusamë të imi e kërë e kanë qëti në burgë, ka arë një rojtarë të burgë. Sheikë Këllusamë të imi e kanë qëti në burgë, kala, dhe damasko. E kanë qëti në burgë edhe ka arë një anë prej i prejtërë rojtarë i burgët. Edhe ju ka dhimë të hoxha. I ka thonë, Sheikë Këllusamë të imi e si ka thonë, o oh, hoxë, ma bajsh halatë se une d Letet vjele keç për tyje Së unë jam gjennet Ka thonë Që ishbe më burë në gjennet Ka thonë Që ishbe më burë në gjennet Që të e kam Që që të mërejnë e kam Po ti mua am shti Am shti në katër mëre Am në dhe me dal A Pa shënë që ka thonë Ka thonë që thon, i dhe Ba një selam atër më me Atër me të mëjë Së kanë zgjidhja ta me mu Ka thonë nëse më shti në burë Rri rahat Bukën hazër më b Ka tha, nëse mleni të lirë, snala të fol. Per Allahu Jellala. Bajdavat. Po pra, nëse më përzinni, ka thonë Bajdavat, shkoj, bajda jo, shkoj të dërgom Bajdavat. Jo, mos çam, çka të dërgon? Ka thonë po, më dreh hoç. O, ka thonë po kjo më shpejton rrugën të Allahu Jellala për në xhennet. A ki zi dhe me çet njëri vëzat. Kjo është modeli muslimane të cilën ka vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në Stinburg bani badat. Nëse drejëm i vjenit, pin Mekë, po e bajnë Medinë unë. Para në më vëzër, a pa, alona, mësoj Agripa Allo namësojmë gjun haj në Umra. Ajdi sa knatësia e madha me ne të Medinën e pejgamberit sallallahu alajle. Wallahi ka prej ulemave që thonë, "Ma buta me ne të Medinësën Mekë." Sepë pejgamberi pe ka thonë, "O Allah beko ma kët vend që ke beku Mekë." Ti kur e kishin fillim thua e por zona me Xuna. A mashtash ka thuk kshit çja Medinja. Se kur shkon kur shkoi, ti shkon meç Mekë, ja? a e kish pas lezetën e vet? E kish pas. Ama kur shkon në Medinë, të vlladit të shpirtit. Andaj shiko shka i bani Allahu Jilvara me këta Tha unë e hinë burg O dhe zërë pimë burg Këtë krizat e Egyptit I, i drejton Jusufi a.s. Pra burg i ishte Hejri matë për Jusufin a.s. Andaj shka i tha kjo gruje Tha unë e burg i shtin A më një marë fëtirën, s'ja me sigurët Andaj dhe zërë ata e dinë Tho më kjire, rogën janë nali Tortur jam t'i bo bol Dhe kjo dhe zë fatë këtë qështë dodo dhe prej prindër Dhe prej shefit dhe O që jam të të të rruve, bol, shumë të shumë i ba Oma kër e ki që tu mërëjena Khajrin bë që tu mërëjena e ki khajrin Skive kumë qo zë eduve Edu fejnë Allah u që eduve Muhammed Mustafa në lehi sallatës Sa du shi e pizor, edu shamin Edu namazin, edu agjërimin Sa du shi e pizor Kësi musliman adu në vëzë Që së ka të rturë që i nëzirë nga khajri Së ka të rturë që i nëzirë nga khajri Pasaj e vazhdanë Allah u q në djunë i Jusufit. Ka tha rbi sijnu ahabu ilaya mimma yadunani ilay. Ka thon o Allah burgu është më i mirë për mua sesa ajo të cilën po më thrasin. Ato. Dëgjojmë këtë ajetin 3. Fa Jusufi, o Zoti jam, burgu është më i dashur për mua sesa ajo në të cilën ata po më thrasin mua. O illa tasrif anni kaydehunna asbu ileihunna o allah ne se smlargon timuën nga kjo e keqje nga ky provokim nga ky tundim nga kjo joshje asbu ileihunna camera on camera on kush po thot Allah se camera yusuf alayhi salatu selam simboli moralit camera zot une o akun min aljahilin dhe kam u bë jahil dhe kam u bë kam u bë jahil çka ka vëzer ketayet kam diskutuar vëzer dietarët se Sejusiufi alayhisalatu wassalamu ka than o Zot burgosht më i mirë për mua. Dëgjon e Zot. Burgun e ka i mirë. Burgun e ka i mirë. Dhe kanë ndjerë taret. Jusuifi alayhisalatu wassalamu s'ka thon o Zot burgun e du më shumë se sa a uh, ke drebran tjetër. Por çka thon? Ka thon kështu. O Zot që, burgun e ke çon. Burgun nuk e du në. Mir po. Kruka ar zinaja me burgun. Zinaja e urryer. Burgu i u rrier pi bje që kure krasoj burgin me ket pi bje unë me dash burgin jo që unë edu burgin pësë me dash burgin, nuk kam dalë pi burgin pimpunar, mirë po burgu është hi, i hidhur me nën zina allame hidhur cilën me e gjithë ka dhanë rabbi siq në e habbu i lej jo që edu burgin se disa për njëzëve kështu e lezojnë së ka dhanë Jusuf se t'ja e së oh, unë e him burgu Jo Allah. Nukojasto. Pejgamberi Jon Sallallahu Alaihi Wasallam kur do vinte në pjesë, kur do të vinë, do të vjenë, do të vjenin ftesë Jusufit, hajde dil pivurgit. Jusufi thotë, jo, jo, ka dalë. Pastronani oborrin, pastronani moralin, pastaj unë dal. Ka thon Pejgamberi Jon Sallallahu Alaihi Wasallam, kur me pasar mu ftesa unë kisha dal. Çmë si shkoi mënia diku si Jusufi, do von. Ç'i qozë? A ke mbajë po disa nyja kullëzon, bëla kullë postojat ja. O zoti i madh. Burga majdoshë për mua. Ma dha mos ushtime Qaderat Allahu Xhelalul, se ka pas njerëz të cilët janë sprovuë në histori. U ka dal, u ka dal mbrapsht. Nuk tha Josuphi o jo, Zot e Burgin, jo. Po tha o Zot, nëse vjen puna zinajës. Konteksti, Burgja shumë i keq, po letjet që kjo e keq e kras se sajna. A e kupton? Nuk ka dhën Burgin e du. Po unë pitit shijave, se do me zgjet. Kam me zgjet Burgin. Atë ta o Allah Rekompiktu, veça e kom piktu. Pra, edhe nëse duku të në mburt, pse se ata e dinin, i Zubi e dinte se këta sumlan me dalmë bi pallati çashtu. Që Qa ajo i tha, "Unë në burr kam me çti. Kujt kam i thon? Ministrit. Kur bë vendimi ministri, ti sado u shborëta ke pa ato kur e bën vendimin. I pa fashëm, ani agjentë kaqzoi pa fashë më 70 vjet ka më kaqzuar. A dhe nuk i intereson allazi? Andrea Jusubić ka thënë, "O zot, nëse vjen puna me pshutu, nëse thot dikush pa, s'ka shumë medala, s'ka shumë medala." Asa muji më thonë atë në më mirë, po duam ashta as Burgin, po duam të dali lirë. S'munosh. Një anë bi dyave, ja ka provuar ajo. Osheta, osheta. Andaj tha Yusuf jaleyselahu selam, o Zot, shtinë në burg. Shtinë në burg ozan. Vetëm mosom leme e bë, me bë këta. Pas sa çka tha veza, tha ë uh, Yusuf jaleyselahu selam, a uh, nëse smë largon kurthën e tyra, do të bitej ta. Kjo vëzë është një mësim shumë, shumë i madh për muslimanat. Se, musuban asgan me sprovën Jusuf i po thot O Allah, unë zekjo punë Qumë tash Njëhera jo vetë Tash edhe këto ardhën Tash më kërstënon O, kime po këtë punë ose Kame shtim burë Këto kitja në zjarët njëpë mas një Qka tha, o, zotin madhë një mom Kështu vëzër është lutje e muslimani Në këthot në një unë e vetën E di unë e vetën Si motëre kam këta Keni gjuk të gjukë të lave? Ti thua, ti vogël grujë stampa. Po pse ti bëk kafe me këtë? Jo. A kijruj këta jo. Çka e ke kë shoqja? Si motor? S'ka motor. S'ka motor. S'ka këtu motor. Allahu xhella ka ndaluar. Pejgamberi jonë sa më kemi përmendur zot. Kur dorat i janë ndarshme, s'ka prek dorë gruaja sallallahu alaihi wasallam. Apo, jani thot, ojon e pa hapsh ja jap. Pa hapsh. Pejgamberi sa më dukut. Pejgamberi sa më duket ne zot. Shega ka don Kanor vezë gra më ia ja dhan besën për luftë. Jan luft hupin disa prej rregullave ja e ska. Kanor më ia dhan besën janë të dha, çë besën ku eki na tri na mas. Po jam sa më shkë ka thon. Ka thon, "Pish me dorë këtu." Uquri. Jep në dorë, "E pse mos më e prek? Zban më e prek. Zban më e prek." Ka thon, "Fitne ose sprov, ose liksi, Allahu i ja e ka ndaluar." Pas atash ka kia mahram. Edhe gruje, gruje tane Qëka tha Jusuf a.s. O oh Allah, largoh ma kurë, thënë e këtëre Se banë nuk ma largohve Dygjara, ndodhin Një, anoj ka ta Asë vu, është sa boja Anoj, burjam, burjam, anoj Anoj rujën ti, kushe rujti Allahu gjilë gjelalu Pasë qëka i tha, o oh Allah, me bom e ra Me bom e ra, zotin a rujt Ka mu bojë gjahil Qëshë gjahil, o zotin Na kur në njeri se zojna të vëzum Qëka i tojna? jahil sahabe the zerkanton çdo njeri që i bën Allahi gjuna edhe nëse o dietara janë jahil pse po ançat moment që e boni gjuna ku i matilbi çshe boni gjuna o shemë njoni burshim e zonat tu tu tu pila kish hasha وكله apo burje mosot për vlad musliman burje mosot a thot po e diçi pas vak namaza ma s kan vak e mazani thot pse na thot jahil ç ai ai të diçi pas vak namaz po pse nuk i të fal olla u dish me fal Vamosa me vot. Andaj ka Yusufi Alaihis Sallam, pa ozot, nëse nuk më largon, unë unë bitej ta edhe bohem, bohem gjahil, pastaj bashan Allahu i xhelalut e thot festejabehu rabbuh. Ju porgjigj Allahu xhelalul Yusufit. E çuçi porgjitë Allahu është i Nürnberg. Andaj duni ja Allahu të porgjiget ta çon në sprov, duke ka porgjigj. Ti duk ku më porgjit Allahu më merdhni belat tjetër. Ka pasni alarma e madhe me tar të së ditë, çka më e vogla. Akim Palmengës zonako there is a disprove there is a the policë e, sprovave, dhe e lutjeve kanë arti bando o Allah bama shtata o Allah lëgom shtata e ti thu zakonisht spe shoh përgjigjen a zakonisht pitish me vot o jojë ku mbave duajën e kombata ço Allah u në një herë stay at në diçka se e di se me ta dhan çopa bosh me ta po çopa bosh me ta ka Palmengë bonkë një melxozie në në shomrë historive ka pas njerëz që kanë thënë o Allah marto me filanën Marto me filanë, marto me filanë, ma mundëso filanë Allah se ka, ka mundësue U ka martu me dikën tjetër Tanë jetën shë ka jetu, ka tonë Alhamdulillah, qësë ma mundësove ata Kure ka po se që fara është ajo Që vezër Allahu gjelluar e i ka sprovat Tlerëmishme, këtu vezër Allahu Jusufin e shtinin burg realisht Që ka tha Allah Festegebe, ju përgjit Qështë ju përgjit Sprova e Zotit Oshë përgjitje e Zotit Pse ka mujtë me ta një më e ma dhe Ka mujt me, një, me tarë një, a e këni pa vëzë ka video, për shumë, për shumë, për shumë, për shumë, ka njëri për shumë, izak ka më diçka, bje urdzojot, ti dhimët, urdzojot, apo, kur ta shifë, ka mujt me e shkejl kamioni. Nëmonë, që kje e rdzumja, që kje i bje, elhamdulillah, ozë, që urdzojma që tu, se me në pasë boraj kamioni s'likën më kurdzojnë që ç'u studojmë lezu gjitha kaderet e Allahut subhanahu wa taala. Jezeki kemi dashumësime, e di që ka mbaruar dashnia Apoligratën e arshme. Elus be Allahu te bareke ve taala che zoti onjele jalalu. Na këtë ditë të begata të Ramazanit, Allahut na mëson me lezu Kur'anin. Neim çu Kur'anin elus be Allahu te bareke ve taala che zoti onjele jalalu. Na mëson çet marrim sin nga shoja Jusuf, namësimi i Jusufit alayhi salatu wassalamu elus be Allahu te bareke ve taala. Che zoti onjele jalalu, kujt ç'ake mi çelluar, Allahut na shpoblei. Kujt ç'ake kemi gabuar, Allahut na fal. Elus be Allahu te bareke ve taala che zoti onjele jalalu, në këtë ditë të begata të Ramazanit امتص الله جل وعلا مي امبوش مع وپرا تميره مع وپرا تا نمازيت مع وپرا تا خير الصدقات التي لا تباون سبب فيت رحمت الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين